يا من إليه المشتكى مشتكا عدد ذليل قد بكى قد بكى يا من إليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Vašhed an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhedu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu amma tema je ko su najbolji ljudi. Imamo uh, dva odgovora za ovo pitanje. Prvi odgovor je najbolji čovjek i on je sa te strane najbolji i najodabrani čovjek, Odgovoruje je poslanik sallallahu sellem pošto on bio, odnosno on je upitao azhabe, znate li ko su najbolji ljudi? Pa, jer, pa su oni rekli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je poslanik s.a.v. odgovorio ko su najbolji ljudi. Međutim, prije nekušto spominemo ovaj hadis, ja hoće da spominem sa jednog aspekta po tom redoslijedu stvorenja koje je Allah s.a.v. stvorio, ko su najbolji ljudi, Sa tog aspekta nema sumnje da sva ulema i svi razumni ljudi će se složiti da je najbolje stvorenje kojim je Allah kada stvorio i koji će, će ikada stvoriti jeste poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Sina je bolje stvorenje koji kad hodilo znači zemljom i koji će ikada hoditi zemlju do sudnjeg dana, znači je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naš najbolji čovjek, najbolje, najbolje stvorenje. To je konsenzus znači uleme. Posle toga dolaze ostali poslanici, oni su kao uh, Allahovi robovi, znači najodabraniji, najbolji ljudi. Posle njih dolaze Siddiqin, čiji iskreni Allahovi robovi. Među njima je na čelu tih Siddiqina, je Abu Bekr al-Siddiq radijallahu al-anhu. Uh, ovdje po ovom pitanju se, uh, da kažemo, uh, muslimani uh, isto tako slažu, osim <coughs> oni koji smatraju šije, On, a, da su dio umeta, eh, oni se, da kažemo, razlikuju po tom pitanju. Oni ne smatraju da je Abu Bakr radi Allah da ranhu, znači najbolji i najodabraniji među siddikinima, među iskrenim Allahovim robovima. Međutim, nas to a, puno i m, ne opterećuje, niti nas apsolutno i interesuje njihovo mišljenje zato što je ogromna većina a, muslimana su m, haman, da kažemo, poroda i konsenzus. Možemo neki muslimana da se slažu da je najbolji i najodobraniji posle poslanika Ebubekr Es-Siddik, odnosno Siddikin u grupi Tehriskani Allahu i robova, znači načeluje Ebubekr Es-Siddik. Uh, u to istoj grupi, to jest skupini ulazi ulazi isto Meryem radijallahu ta'ala anha, yirhamukallah. Uh, majka od od Isa alihi salatu vesselam Ima tu još onaj da tu večerašnja tema neće biti ta ali ćemo spomenti te gru, te grupe i tu je kuranski ajet na kraju krajeva na taj redoslijed najodabrani ljudi al-bia as-siddikin veš-šuhada'i ve's-salihin znači treća grupa u tom da kažemo toj kategoriji ulaze šeheidi i mi smo tu temu isto obradili najodobranijih šehidi, najbolji šehidi su oni koji poginu na lavom putu, a mimo tih šehida ima još sedam kategorija šehida i mi smo to spominjali. I imamo zadnju i četvrtu kategoriju o salihin i Allahovi dobri robovi. Salih znači onaj koji radi dobra djela. Znači svi oni koji radi dobra djela, oni ulaze u tu skupinu ljudi. Molimo Allah, na da mi budemo od ove, <kuh> možemo biti, i od zadnje ove četvrte i od ove, da kažemo, predzadnje, treće grupe. A, na, molimo, Allah, spodno, na da nam se smule da budemo i od jedne i od druge grupe. Od ove treće i četvrte. Međutim, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je upitao ashaabe, men hayrun nas. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, znači kada je upitao ko su najbolji ljudi, onda je rekao poslanik sallallahu alaihi ve sellem, najbolji su ljudi hayrun nas i enfauhum linnas. Či najbolji su ljudi oni koji najviše koriste ljudima. Ovo je pravilo koje poslanik, je poslanik s.a.v. postavio. I zaista su najbolji ljudi oni koji najviše ljudima koriste. I ovdje moramo zastati jedan moment. Kaže, an fa'uhum li nas. Poslanik s.a.v. u hadisu kaže, li nas uopšteno nije se, nije se uh, usredotočio niti odredio za vjernike mogao je reći, znači, ام فوهم للمؤمنين muslimin. nego je rekao, znači, ام فوهم لن ناس. Znači, najbolji su ljudi, oni koji najviše koriste ljudima. U siri poslanika, sallallahu alaihi wa svema, vidjet da je on zaista takav bio. Da nije birao, pogotovo u početku islama, kada je Allah smutila objavio či islam, i on je bio na čelu, da kažemo, tog a, š, islama, prvi čovjek islama, Onda je morao da se obrati, znači, čitavom svim ljudima. I nije birao, znači, i poslije toga islam je, da kažemo, to i potvrdio da, i ovaj hadis je onaj, i potvrdio da islam traži od čovjeka da bude koristan za ljude. Poslanik je to praktično pokazao i vidjet ćete, odnosno pozdrav to kroz primjene njegove, kroz životopis poslanika, 7, da je pomagao židovima, da je pomagao, da kažemo, tim idolopoklonicima. I razlog ovog hadisa je upravo da se ljudi, znači, pridobiju u vjeru. Muslimani moraju gledati e, nasprem drugih ljudi, na druge ljude u, u tom, da kažem, kontekstu, da im treba pomoći sa ove vjerske strane. Ne treba uopšte detalje onaj, pričati o ovim stvarima, e, treba pričati o metodama kako ljudima prići. I opet večerašnja znači, tema nije ta onaj, kako ili metode prilaska ljudima ili kako prići ljudima koji nisu muslimani ili koji su slabi muslimani, to je opet poseban posebno predavanje, posebna drsta. Mi večeras ćemo govoriti o odakle se kreći a, kako biti koristan ljudima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u jednom ajetu Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodce od vatri. I upravo ovaj ajet nam je dokaz da čovjek koji hoće da bude koristan ljudima, koji hoće da bude koristan sebi i ljudima, mora krenuti od sebe. Jer upravo Allah smo na tijelat naših proziva, ja hledine, amenu, ovi koji vjerujete ku am fusakum, čuvajte sebe. Znači od sebe se kreće, znači od e, ličnog, da kažemo, primjera se kreće kako onaj, biti koristan ljudima i kako biti koristan, da kažemo, zajednici. Ku am fusakum, vahlikum nara, o, na kraju Aneta kaže vahlikum nara i vaše porodce čuvajte od dva tre. I ovdje kako čuvati znači sebe ili kako biti koristan ljudima. Ulema na osnovu, ili da kažemo, izabrala ili izdvojila je četiri hadisa o svih tih hadisa koje, su, koje je poslanik Sadaselem da je rekao, jer je hadis ono što je poslanik Sadaselem govorio, ili dijelom pokazao, ili šutnjom odobriju. Znači od tih svih silnih hadisa, Pulema su izdvojila samo četiri hadisa kako bi čovjek bio najkorisniji, da kažemo, prije svega sebi, da bi koristio drugim ljudima. I mi ćemo čeras od ta četiri hadisa, onaj, oko njih ćemo se, da kažemo, za pozabaviti. Međutim, prije svega, prije toga, a, hoću da spomenem, Allah subhanahu wa ta'ala kada je stvorio ljude, odnosno kada je stvorio čovjeka, prvog čovjeka i do zadnjeg čovjeka, stvorio je ljude s razlogom. Od onog prvog čovjeka, Adem, ali i selam, i njegove žene, H. pa do posljednjeg čovjeka, znači do pred sami sudji dan, znači samo je jedan razlog stvaranja čitavog čovječanstva. Odnosno, onih koji su onaj, i ne samo ljudi, nego sve što je Allah s.a. stvorio, oni na jedan način onaj, spominju Allaha o lakinne la tefkahune tesbihahum kaže, oni spominju Allaha, kaže, međutim, vi to ne razumijete. Znači, sve što Allah stvori, gospodina Natala, znači, na jedan način koji dolikuje, da kažemo, tim stvarima, spominju Allaha, međutim, od ljudi i od džina, oni koji imaju razum i koji će biti pitani na, su, na sudnjem danu za svoja dijela, oni se izdvajaju i upravo Allah, gospodina Natala, onih kojima je dao razum, stvorio ih zbog ra s, s jednim razlogom. I to potvrđuje Koranski ajad gdje Allah, gospodina Natala, kaže, umah halektul džinne vol i ovo majetu se znači često puta na hutbama spominje i čest, čest, česta je tema da kažemo kod kod imama i kod predavača i opet kažem nećemo se zadržavati na ovoj temi međutim hoću da napomenem jednu jednu stvar Allah subhanahu wa ta'ala znači je stvorio ljude znači samo samo iz jednog razgoda da ga obožavaju poslavo je poslanike da praktično pokažu ljudima kako se Allaha obožava Naci i zadaća poslanika znači svakog poslanika je bila znači da praktično pokaže ljudima kako se Allah subhanahu wa taala obožava. I zato kaže Allah subhanahu wa taala: "Velakat le fi rasulillahi uswatan hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir" i zaka Allaha I kaže vi u poslaniku ovdje se obraća znači umetu, zadjem umetu, znači našem nama kao umetu i poslanikovom umetu. Kaže, vi imate u poslaniku, Muhammedu sallallahu sallam, kaže, najbolji uzor. Znači, najbolji primjer, kako se gospodar, znači, kako Allaha, subhanahu wa ta'ala, znači, trebamo obožavati. I zbog onoga, zbog čega smo mi stvoreli. Lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasane, li men kane jerđu Allahe u Kaže, vi imate u poslaniku najbolji uzor i najbolji primjer kako se gospodar, znači, obožava, ali kaže, on je uzor samo onima, li men kane jerđu Allahe u Znači, onaj ko hoće da živi i da prihvati Allaha kao gospodara i koji, koji se nada Ahiretu kao nagradi, kao konačnici. U odakir Allaha kathira i oni koji kaže Allaha mnogo spominju. Onaj, ovdje se, ovdje je dodato, odnosno ajit je završen, u odakir Allaha kathira i oni kaže koji Allaha puno spominju da je ovdje dokaz, odnosno jedan od puteva kako doći do Ahireta, jeste oni koji puno Allaha spominja, znači spominju. Vada kirin Allaha kethira, i oni kaži koji Allaha spominja, znači puno spominja. Zikr je opet tema za sebe, znači posebna tema, i ona je isto toliko bitna tema, i o njoj treba pričati. Jer je zikr ili spominjanje Allaha upravo put vjernika kako da dođe, da kažem, do milosti Allaha, tana, znači kako bi ušao u dženet, kako bi s Allah spominjao. Poslanik Salavaj Sanam, znači, dolazi u metu da pokaže kako se gospodar obožava i kako se ide, znači, putem do džerneta. U na osnovu svih tih, da kažemo, hadisa, iz, iz svih tih silnih hadisa izdvajaju samo uh, četiri hadisa kako bi čovjek bio koristan na dunjaluku liku Saravatla. Znači, koristan na dunjalku sebi i kako bi bio koristan drugima i kako bi bio... Kako bi ušao on u onu kategoriju gdje kaže Allahu poslanik sada selam, kada je upitao sahabe, men hajirun nas, ko su najbolji ljudi, pa kaže Allahu poslanik sada selam, kaže enfaohum nas, kaže oni koji, su, oni koji najviše koriste ljudima. Prvi hadis koji, koji, koji, kojeg su ulema izdvojili od ova četiri hadisa, kaže Allahu poslanik sada selam, vi hadise isto tako često puta slušali i čuli ste, znači možda i i izdvojeno možda znači pojedinačno možda u nekim temama tako da nećete ništa posebno raz novo naučiti. Međutim ono što ja volim često puta napomenti čovjek ne dolazi na predavanja da bi nešto, da bi uvijek nešto novo naučio. Međutim na drugoj strani imate djala smo na tela kaže fezeker fe inna zikratan fel Kaže opomeni kaže opomena će ili napomena napomeni ono što već čovjek zna. A kaže, ta opomena ili napomena, kaže, će koristiti kome? Mu'minin, ili mu'minin, kaže, samo vjernicima koristi. A zašto će koristiti, zašto treba opominjati, zašto treba napominjati? Upravo zato što je insan stvoren od onaj koji zaboravlja. I dobio ime, insan odnesi, od zaborava. Znači, čovjek je toliko zaboravan, zaboravan i upravo Allah smutno tada kaže, Fedeke, znači ti opominji, znači napominji stvari, onaj atopomen da će koristiti vjernicu. I upravo mi ćemo večeras, da kažemo, spomenuti ove stvari koje su već onaj poznate. Kaže Laho poslanik za seonomu prvom hadisu: "La yu'minu ahad ahadukum hatta hatta yuhibba li-akhi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba vas neće ispravno vjerovati sve dok svome bratu muslimanu ne bude volio ono što voli se. A znači, niko od vas neće ispravno vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što voli sebe. I ovdje ako bi čovjek zastao, ovo je, da kažemo temelj Islama. Ovo su i ovdje hadise, su inače temelji, jedni, jedni od temelja da kažemo Islama, mimo onih temelja da kažemo koji su došli kao a, temelji ili šartovi Islama. Ovo su isto jedni od temelja Islama kako bi čovjek bio funkcionalan na ovom dunjaluku. Ne može čovjek biti normalan musliman i biti dobar musliman dok ne bude svome bratu muslimanu volio ono što voli sebi. Ovdje treba možda zastati, neko će reći, možda se to odnosi na one ekstra muslimane koji su najbolji muslimani, ne odnosi se na svakog muslimana. Međutim, ovdje moramo potvrditi da odnosi se na sve muslimane. Za koga god se tvrdi, koga god za sebe kaže ja sam musliman i kaže, izgovorio šehadet, klan ja namaz, postim ramazan, Dijeli zekajat hoće da obavi hađ onaj, on je ušao u ovaj hadis u ovu kategoriju la yu'minu ahad u kom hata ma ahihima yuhibuli nefsi kaže niko od vas neće ispravno vjerovati dok svome bratu muslimanu bio on da kažemo komšijati bio ti daljni da kažemo onaj, rođak ili bližni rođak ili daljni komšija ili da kažemo u tvom okruženju ili čovjek koga ti nikako prvi puta možda vidiš a musliman dok mu ne budeš volio dobro ono što voliš sebi nećeš ispravno vjerovati Onda ima jedan muamalat što treba ga možda napomenuti kada vidi čovjek kod drugog muslimana vidi kod drugog muslimana neku blagodat. Ova hadis mora imati svaki musliman na umu baš upravo ovim stvarima na blagodatima. Allah samo on taj daje blagodati onome kome hoće i koliko hoće. Kaže yahsadun nas bi alama atahumu Kaže zašto Azad Zerdovani kaže Budu zavidni, kaže, drugim ljudima na onome što je Allah dao iz, svoje, kaže, iz svog izobilja. I obično ljudi ovdje zaboravi, Allah subhanahu wa ta'la daje onome kome ko on hoće i koliko hoće. Meni je dao koliko Allah subhanahu wa ta'la htio da mi da. I ovdje ima isto jedan moment uh, što se tiče tog dunjaluka ili količinski. Ja sam činjen se uh, prošli puta, mislim da sam ovdje spominjao, uh, nije... Uh, povuka ili da kažemo nije u količini. Nije bogatstvo da kažemo u količini, nego je bogatstvo upravo da kažemo u zadovoljstvu. I zato u Lema kažu da je najbogatiji čovjek onaj koji je zadovoljan s onim što mu, što mu je Allah subhanahu ta'la znači, dao. Znači najbogatiji je čovjek onaj koji je zadovoljan sa onim što mu je Allah subhanahu ta'la dao. E, zašto ovaj hadis, da kažemo i zašto na, na njemu zastati i zašto spominjati te dunjaluške blagodati Zato što Šeitan je onaj koji se ispriječio između čovjeka i njegovog gospodara i koji ga zavarava i koji ga nagovara i koji ga, da kažemo, je odvraćao od pravog puta. Pravi je put ovaj hadiz gdje kaže Allahu, poslanik, salim, niko od vas neće ispravno vjerovati dok svom bratu muslimanu ne, voli, ne bude volio ono što voli sebi. Tako da čovjek kada vidi blagodat kod jednog brata muslimana, poslanik Allahu, je propisao da kaže maša Allahu tebarek Allah. Te Da čovjek kaže maša Allahu tebare kella, znači da kažeš maša Allah i tebare kella, namo Allah da berit ćete u tome. A meleki kažu i tebi i tebi. Znači tako da čovjek ne gubi apsolutno. Kad čovjek moli za svog vrata muslimana, on moli, on moli automatski za sebe. za sebe, Ne moli znači za njega. On moli za njega, ali moli automatski za sebe. Tako da iako je zavidan... I ako traži ili možda bi volio i želio da to, ta blagodat ode to od tog brata muslimana ili od tog čovjeka, nek zna zasigurno da meleki kažu i tebi i tebi. Znači ti faktički znači moliš protiv sebe. Tako da je ovaj hadis toliko bitan. I ovo je dio da kažemo ili dokaz, ako čovjek ne voli svome brata muslimane ono što voli sebi, mora se zapitati, i mora zastati da vidi šta je sa njegovim imanom, šta je sa njegovim vjerovanjem. Nije potpuni vjernik, nije potpun iman čovjeku koji, da kažemo, zavidi drugim ljudima na onome što je Allah SWT dao iz svoje blagodati. I ona, on daje kome hoće i koliko hoće. I čovjek nema tu apsolutno udjela drugih ljudi, nemaju udjela u tome. Onaj koji radi, Allah mu daj i Što se tiče beričeta, daje kome hoće uberičet, kome hoće uzima beričet. Tako da na tim stvarima čovjek ne bi trebalo da kažemo da upire oči u te stvari da ulazi u te stvari osim kao pravi vjernik treba da ona ima na omo da kaže maša te molim allah tabarakallah molim vas pa treba da mu da maša allah znači prevod maša allah to ono što je allah znači dao to je allah znači ta blagodat nije naša blagodat to je allahova blagodat oni dao ona oni može da uzme i a, da kaže, te barek allah da mu allah da da u tome, ona tako da će sa tim potvrditi svoj iman ako ga je da kažem ako njegov iman ispravan drugi hadis kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ova i la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma drugi hadis je: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw yasmut" kaže ko vjeruje u Allaha dan neka kaže govori khair Neka iz njegovi usta izlazi samo hajr ili u protivnom neka šuti. A, što se tiče govora, imamo druge hadise koji su, da kažem isto tako, onaj podopiru ovaj hadis. Kaže Allah, poslanik za sedem, jedne prilike, kaže, kom mi bude garantovao za jezik. Men, men kane jedmenu li, men jedmenu li, ma bejne lih jejni, bo ma bejne fahideni, admenu leho bil džene. Kaže Allah, poslanik za sedem, kaže, ko mi bude garantovao za ono što je između dvije vilice misleći na jezik i kaže što je, i kaže i ono što je iznad dvije nadkoljenice misleći na polni organ kaže ja mu garantujem džennet i ovdje ovo je upozorenje koliko je jezik opasan i jedna od najopasnijih da kažemo jedan od najopasnijih organa on koji može čovjeka da ubaci u džahennem i da on uopšte ne osjeti. Zato u jednom, u jednom drugom hadisu kaže Allahu poslalnik za selem, kaže, čovjek će iz, izustiti, izgovoriti riječi jezikom, a kaže i neće, kaže, osvrta se, znači, za te riječi. A kaže, te riječi će biti sebeb da ga Allah ubaci u džahennem, sabine harifa, kaže, čija je dubina sedamdeset godina. Znači, kad čovjek, kad bi čovjek bacio kamen, znači, putovo bi taj kamen sedamdeset godina. Do, dok bi pao u dno džahennema. I kaže, čovjek će izgovoriti riječi i neće im, kaže, pridavati pažnju, neće se osvrtati na njih. A kaže, Allah će, kaže, zbog tih riječi uvesti čovjeka u džehennem, čija je, kaže, dubina 70 godina padanja to kameru. Allah mi to je toliko opasna stvar i zato jedne prijerike je uzeo poslanika, sa kaže, jezik, kaže, znači, dovoljno ti je ovo. Obraća se, misli da se obraća muazu kaže Moaze, dovoljno ti je, kaže ovo, ovaj jezik, odnosno će da kaže, dovoljan, on te može uvesti u džehenne. I dobro, kaže, pazi na taj svoj jezik. Tako da čovjek, ne obraćajući, da kažemo šta priča, ima isto jedan moment ovdje, čovjek koji izgovori, koji ne pazi, a onaj, odnosno ljudi koji nisu jakog imana ili munafici najčešće onaj, govore, znači apsolutno ne paze šta govore. Dok, dok vjernici svoj, svoje srce stave ispred jezika, kao jedan, prečišćaš ili kao jedan filter ona, i nje, njegov jezik, vjernički jezik ne leti, da kažemo, prije, prije srca. Stavi srce ispred jezika i bude mo, to srce mu bude filter i dobro pazi šta će pričati. I ovdje je toliko obitna stvar. Da ja kažem, dovoljno bi bilo onaj čovjeku vjerniku da je onaj hadiz, da je direkao poslanik sa Leselem, ko mi bude garantovo znači, za jezik i za polni organ. Znači ja mu garantujem džernete. I ovdje ovaj hadis kaže men ke jumnu bilahi wel jumi al akhir faliyakul khair au yas. Ujer dan neka govori khair. Govorite khair, elova da kažemo ovaj termin khair. Uh, sve ono što da kažemo neće da gospodara, što neće da da kažemo ljude, što neće da da kažemo uže članove porodice, šire članove porodice, sve to khair. Najveći khair koji čovjek može da izgovori jeste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Znači da njegov jezik bude zaposlen znači u zikru, u spominjanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači i najveći je kajr kojeg čovjek može da izgovori jeste la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Međutim ovdje je isto bitna stvar da muslimani moraju znati značenje la ilaha illallah. Značenje la ilaha illallah, on, ali... Arapi koji su razumijeli arapski jezik nisu htjeli da izgovori la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. I zbog toga su uvedeni u vatru, zbog, zbog tog je poslanik Sad Sene borio se protiv njih. I kaže, <coughs> poslanik Sad Sene, znači Allah me poslao da se borim protiv ljudi dok ne kažu la ilaha ilallah. Či je bila od jedna od zadaćeg poslanika Sad Sene, znači da dostavi ljudima la ilaha ilallah, da ljudi kažu la ilaha ilallah. Danas muslimani lahko kažu la ilaha ilallah, Muhammed Rasulullah. A nažalost, većina muslimana ne znaju šta znači to la ilaha ilallah, Muhammed Rasulullah. I ovdje se mora zastati da la ilah ilallah, Muhammed Rasulullah, znači da čovjek se obavezuje sa la ilah ilallah, da će klanjati, da će postiti, da će davati zekijan, da će obaviti hači. Jer to su riješi Islama. Znači i sad tim čovjek ulazi u džennet i ulema kažu oni koji govore la ilah ilallah samo na jeziku, a nisu dijelom potvrdili, kaže kao da su uzeli ključ koji nemao ni zubaca. I kaže, probaj otvoriti vrata sa ključem koji nema zubaca. Odnosno, ne može se dženet otvoriti sa ključem koji nema zubaca. A zubci od la ilaha ila su namaz, post, zekijat, Hadž koji je u mogućnosti. I ko zekijat ko on, uh, ima, da kažemo, taj nisab, odnosno koji ima veću količinu novca koja je pre godine. Ali svaki od nas mora da klanja, odnosno mora imati taj zub, na tom ključu kako bi ušao u dženet, kako bi otišao zači dženet. Ako nema tog zuba, ne može ući u dženet. I zato la ilahe illallah. Onoсно odnosno, odnosno iman. Iman kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "El imanu bid'un wa 70 U drugom dijelu kaže "El imanu bid'un wa 60 shube." Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je iman kaže 60 i nekoliko kaže onaj <coughs> ti uh, ima uh, stepena ili ogranaka a u drugom rivayetu kaže 70 nekoliko kaže ti stepena ili ogranak he je la ilaha illallah najveći stepen imana je da čovjek jezikom izgovori la ilaha illallah da kaže la ilaha illallah muhammadur rasulullah adnaha amatha al adha an at-tariq iman kaže anayman stepen imana da čovjek ukloni ono što smeta ljudima sve što smeta ljudima na putu da ukloniš i kaže al hayao iman i kaže stid je od imana subhanallahu pogledajte ovom hadisu. kaže Allah, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže alaha znači najveći stepen imana je da čovjek kaže la ilahe čime se izgovara jezikom najmanji stepen imana je matatu al adari tarik da čovjek ukloni ono što smeta ljudima čime se uklanja rukom znači dijelo. znači iman je znači jezik Riječi, znači iman je dijelo, da rukom znači onaj radiš, kaže وَلْحَيَاُ مِنَ الْإِيمَانِ I kaže stid je od imana. Gdje je stid? U srcu. Znači stid nije na jeziku, niti jedan, da kažem, u rukama, niti u nogama. Nego stid je u srcu. I ov, s ovim hadisom je Allahu Allah pos. s.s. objedinio, da kažemo, iman i objasnio ummetu šta je iman, odnosno šta je islam. Da ne može čovjek da kaže samo la ilah ilallah i on rahat ući će u dženne. Kada bi bilo tako da čovjek posvjedoči da nema drugog isti, istinskog ožanstva mimo Allaha, znači da je Muhammed sada znači, je njegov poslanik, šeitan je znao i razgovaruo sa gospodarem. Ako iko više vjeruje u Allaha, da kažemo svih bošnjaka i svih možda muslimana današnjice, šeitan ima najveći, da kažemo, jekin i objeđenje. Da gospodar postoji, da Allah postoji. Zašto? Goz razgovara sa Allahom. Razgovara sa Allahom, subhanom wa ta'ala, znači i ubijeđen da Allah ima. I traže od Allah, znači, roka do sudnjega dana. Pa mu Allah, subhanom wa ta'ala, znači, daje roka do sudnjega dana da zavodi ljude. Tako da nije dovoljno čovjeku da vjeruje da ima iman i ubijeđenje u Allah, subhanom wa ta'ala. Znači, kada bi bilo to dovoljno, onda bi šetan bio isto u džennetu sa nama. Međutim, Allah kak proklio i... On, zato što nije se pokorio Allahom, zato što nije pao Allahom na seždu i zato što nije pokoran Allah s.a. i zato što odvraća sve ljude da ne budu pokorni Allahom, zato će ući u džehennem i svi oni koji ga budu slijedili ući u džehennem, da nas Allah s.a. <tose> sačuvati. Tako da je opasna stvar da čovjek samo kaže la ilaha ila a da ne zna što znači la ilaha ilaha Jest najveća, da kažemo, stvar. Zato Arapi nisu htjeli da izgovori la ilaha ilaha ilaha. Ovdje Abu Talib poznatova mi. Abu Talib bio amidja Allahu poslanika sallallahu koji je da kažemo, se patio s Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem znači čitao vrijeme dok je bio živ na dunjalu od, od, od kako je Allah smotao objavio islam dok ni umro Abu Talib on je, se, on je bio na strani poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Povagaoga sa njim bio u onom okruženju ako se sjećate ona jeo lišće i travu sa poslanikom sallallahu znači I zato poslanik sl.s. znajući njegovo mjesto ili da kažem njegovu žrtvu za, za svog bratića i za islam, ujedno on pomagao islam, dolazimo na samrt i kaže, o Amidža, reci samo la ilaha ilallah. Kaže, ja ću se zauzeti, jer kaže, hoći da kaže poslanik sl.s. ti si radio i pomagao si islam. Pomagao si islam toliko godina i toliko vremena, znači bio si sa nama uz islam, uz mene. Kaže, reci la ilaha ilallah muhammed rasullah. A onaj kaže, ja ću se zauzeti na sudjem danu za tebe. Međutim, ne znajući šta znači laj, laj, laj, laj, laj, Nije mogo da izgovori laj, laj, laj, Međutim, jedan od razloga što nije izgovorio, jesu one, oni njegovi drugovi koji su bili, isto tako na samrti, koji smo govorili, zar ćeš ostaviti vjeru svojih predaka? Zar ćeš ostaviti ono što je tvoj babo i tvoj djedo dojuče radili? Ona, ili... Tu može se svašta, da kažemo, na, protumačiti, može se nadovizati na to. Međutim, šta kaže Abu Talib? Znači, poslanik sa 7, znači, sa jedne strane govori mu, reci Lailahilan, ovi drugi, da kažemo, dvojica, njegovi velikih prijatelja, kaže mu, znači, ćeš ostaviti vjeru svojih predaka. I umire, kaže, ja ostajem u vjeri svojih predaka. Poslanik sa Lailahilanem, znači, se tad rastužio, znači, puno je se rastužio, iz razloga što je znao Da ona i ko ni rekola la ilaha illallah. Ini ubro sa tauhidom sa sa e, razumijevanjem da je Gospodar, Allah samo gospodar, znači zaslužan da se obožava. Znao je, gdje je njegovo mjesto. I zbog tog je sam hala izašao i plače. Spomini se da je izašao i plače, znači što nije izgovorio la ilaha illallah. I upravo ovdje muslimani treba da izvuku jednu povuku, da ovi, musli, da kažemo, i oni kome je stalo do, do, do drugih ljudi, koje ko je shvatio, da kažemo u vjeru, da oni koji ne kažu la ilah i ne padnu Allahu na seždu, subhanallah, zasigurno ih čeka džehennem. Jer Abu Talib je pomagao u islam, ali nije rekao la ilah ilalaj, nije pao na seždu, nije, nije klanio namaz, ni obavljio, obavljio namaz. I zato poslani slasen plače znajući znači gdje je njegovo mjesto. I onda pitao subhanallah u tom, u tom stanju, kada je se poslanik sasne rastužio, onda mu Allah smutala objavljuje ajete inneke la tehdi men ahbebte, velakin Allahi jehdi men ješa, veho a'lamu bil muhtadin. Kaže, ti nećeš uputiti onoga, koga ti voliš. So, hala vode pogledajte ajet, inneke la tehdi men ahbebte, jer ti nećeš uputiti onoga, koga ti voliš. U ajetu došlo men ahbebte, koga ti voliš. Poslanik sasne voli mušlika. Vode, malo, čovjek treba da zastane ostatix sa se volio mušrika i umru kao mušrik ko, ko idemo poklonik e butali bi umro kao idemo poklonik kaže inna kala tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man kaže znači što je u ona kako koga ti voliš nego allah uputi ono kako on hoće wa huwa alimu bilmuhtadin kaže on zna koje je za uput allah namolimo mu da mi budemo doni koji su koji će allah subhanahu wa uputiti na pravi put je allah zna koje je za uput je allah molim da mi budemo doni koji su so koja je časna fala u potite. amin. naj ovdje je da da kažemo moramo zaštiti. Allah Allahu u poslanicu sa same volim mušrika. I onda pitao ashabi, "O Allahu u poslanicu kaže hoće li mu koristiti što ono što je on pomagao islam islami, što je stao na tvoju stranu, na stranu Muslimeana." Reče Allahu Allahu u poslanicu kaže hoće. Kaže Allah će mu dati najmanji stepen đehanna. Poznata stvar da je naj znači u najmanjem stepenu đehanna Abu Talib On Kaže, bit će njegove, uh, kad je mejin, ja njegova stopala će biti u vatri, a kaže, od žestine vatre, kaže, mozak će mu vriti. Kaže, to mu je korist, najmanji stepen džahenneme. Ali kaže, neće mu ništa koristiti, kaže, misliće da je najgore kažnjen. Znači, najmanji stepen džahenneme je to, a najgore stepen, Allah samo zna kakav je. Salah sačuvan. A zašto u u džahennemu? Zato što nije pao Allah na sežda. I zato što nije, kažemo, rekao la ilah hilala i nije, da kažemo, ono što la ilah hilala za sobom iziskuje, nije, da kažemo, radio po la ilah hilala. La ilah hilala znači traži da čovjek padne, Allah, na seždu, da dijeli zekijat i da radi ona dela koja, da kažemo, su u, u uvjetima ili šartovima islama. Mi ovdje, bošnjaci, smo anaj, zakinuti ovim sistemom, ovim režimom, da kažem, komunističkim, nismo mogli razumijeti islam. Onaj, možda neko ko bude možda slušao ovo predavanje ili ovo izlaganje ili ovu, da kažemo, tezu, možda se neće slagati. Neće se složiti. Međutim, ima jedan još primjer. Oni koji govore laj, laj, laj, laj, pa se možda nadaju da će ući u džennet. Teško je ući u džennet bez namaza. Jer Allah u poslije kaže, sallam selem, naj... Prva stvar kaže awwalu ma yus'alu 'abdu yawm al-qiyamati as-salat. Hajde prva stvar za koju će čovjek na suđenjem danu od Allahu rob biti pita na suđenjem danu jeste namaz. Jesel klanjao namaz ili nisi klanjao namaz? Ako si klanjao namaz, i ostala djela će te Allah primiti. Nisi klanjao namaz, Allah ti neće ni druga djela primiti. Znači čovjek je možda pomagao druge ljude, ako nisi bio na namazu. I šta znači namaz? Pet dnevni namaza. Nije dovoljno da čovjek samo klanja džumu ili klanja samo bajram. Ili klanja akša mi jaci, a ne klanju sabah i podnik indiju. Ne, kada se kaže namaz, to je jedna cijelina. Namaz je pet dnevnih namaza. I ovdje opasno ostavljati namaz jer ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nazvao imanom. Oma kene Allahu li udija imanekum. Kaže, onaj ko ostavi namaz, ostavio iman. To je razumijevanje da kažem koranskog ajeta. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, znači kada su mušljici rekli po saliku sa selem, A poslanik Hasan tražio da promijeni kiblu. Prva prvo bitna kibla muslimana je bila prema Beitul Makdis, to je vama poznato. Onda je poslanik Hasan tražio da lar da, da um promijeni za znači, kiblu prema Kabi, prema Mekki. Prema Kabi. I muđalla smatrao naako izvisno vreme na nepromenio muslimanima kiblu, pa su mušnici kad je kad je Allah smatrao promijenio i objavio ajete da se muslim muslimani u namazu okrećemo prema Kabi, kaže mušnici kaže oni koji su umrli Ako kao što se pravi Beitul Maqdis kaže Allah inneče kaže primiti njegove njihove namaze i njihova djela. Allah Subhanahu taala znači automatski znači objavljuje ayet oman Allahu liyudia imanuh. Da je Allah neće izostaviti kaže nagradu njihovog imana, njihovog namaza. Svi mufesiri kažu da ovdje se iman odnos na namaz. Tako da je namaz je iman čovjeka. Znaci opasno ostaviti namaz. Jedna od najopasnijih stvari koji čovjek može da ostavi namaz jeste onaj, da, najopasnijih stvari jeste da ostavi namaz. Jer namaz u arapskom jesku znači salat, salatun, od riječi sila, silatun, onaj što povezuje koga, gospodara njegovog roba. Čim prekineš tu vezu, onda si prepušten šeitan. I onda si prepušten, da kažemo, tim belajima. I danas smo svjedoci onaj, u društvu svako raznoraznih, da kažemo, belaja. I muslimani i nemuslimani najlazi na raznoraznim belajima. Nažalost i muslimani najlaze na te probleme, a glavni problem što su sebi granu osjekli, da kažem, na koji sjedi. Musliman, a ne klanja. Teško je povezati. Međutim, malo je razumno zato što je režim ili sistem, da kažemo, odvojio muslimane i nije objašnjavalo, da kažemo, nisu oni koji su trebali da objašnjavaju, nisu možda znali, nisu imali dovoljno znanja i nisu možda ne ni htjeli, ali danas mi možemo ljudima reći istinu. Nema muslimana bez namaza. U, mi smo u Mektebu učili da su šartovi islama, la ilah ilalah, znači da čovjek kaže la ilah ilalah, da klanja namaz, šartovi uvjeti nam, islama. Znači šta znači uvjet? Da bi ja došao ovdje kod vas, uvjet je da ja dođem sa Iliđe, da li da sjednem u autu i da sjednem u tramvaj, da li dođem, neko dođe po mene. Znači uvjet, znači, da bi oba održao ovdje predavnje, moram biti ovdje. Ili moram doći svoje, svoje kuće. Uvijet da bi čovjek ušao u srednju školu, šart mora imati osnovnu školu. Mora imati diploma od 7. 8. 9. Evo sad razreda. Znači šart da bi ušao u srednju školu. Šart da bi ušao na fakultet. Moraš imati srednju školu. Šart islama. Pet šartova islama. Če uvijeta za islam. Šehadet, namaz, po, zekad, hačin. To smo mi učili u Mektebu i u ovom sistemu i danas se uči i učiće se do sudnjeg dana. Međutim ljudi se ovdje ne zadržavaju, šta znači šart. Ne zadržavaju se šta je šta je şart, šta je uvjet? Ako je uh, uvjet samo da čovjek kaže la ilaha illallah da će mora da uvjeta da kažemo izbaciti. Ne treba učiti u mektebima, ne treba učiti da kažemo u džamijama, ne treba učiti u islamu. Ne, nego i dan dana se oni izučavaju, ali ljudi neće da zastanu. Neće da kažu šta je istina. Istina je da je šart od islama da moraš klanjati na mas. I Abu Hanifera, rahmetullahi alejhi ko je naj da kažemo blaži po pitanju ostavljanja namaza one on ubija ko Ahmed ibn Hanbal. Kod Ahmed ibn Hanbala čovjek koji ostavi namaz traži se od njega da se pokaje za jedan namaz. Ako se ne pokaje ubija se i nakopava se u muslimanskom groblju. Nego se ukopava na posebno groblje znači oni koji su ostavili namaz. Kod Abu Hanife rahmetullahi je onaj propis, onaj koji ostavi nama traži se, just et znači traži se da se pokaje, od, zatvori se prvo u zatvor i onda se traži od njega da se pokaje. Ako se ne pokaje, kaže, ostaje u zatvoru. Kaže, pa se onda bičuje, udara se, znači da se pokaje. Kaže, ako se ne pokaje, kaže, čak se udara do krvi. Kaže, ako se ne pokaje, ostaje u zatvoru da umre u zatvor. I ne smatra ga nevijednikom, onaj, međutim, Smatra ga onaj nevjernikom, ne u, u smislu nevjernikom, nego ono, neće ga ukopati isto među muslima, sa muslimanima, nego ostavlja ga u zatvoru dok se ne pokaje, ne pokaje, se ostaje, znači tu ću u zatvoru umrijeti. To je najblaže, da kažemo, mišljenje kod Ebu Hanifera i to dalje. Međutim, ove stvari se opet, kažem, ne pričaju. Možda su i krupne, da kažemo, krupni zaloga i za bošnjake. Ali bošnjaci moraju shvatiti da je njihov spas u namazu. Zašto? Jer salat je sila tun sa, njegov, sa njegovim gospodarem. Namaz je, znači, veza između njega i njegovog gospodara. Ako on tu vezu prekine Allahom, ako, se bude, ako bude tražio i bude prepušten, da kažemo ovim ovdje, koji ga, ovim ljudima koji ga, koji ga okružuju, ili onim šeitanima koji, koji ga okružuju, Boga mi je jadan svaki čovjek. Samo sa gospodarem našim možemo, znači, uspjeti. Odnosno, možemo sa namazom uspjeti. I sve bolesti možemo izliječiti sa namazom. Da bi čovjek uspostavio da kažemo taj namaz, da bi uspostavio tu vezu znači i tako čvrstu i tako da kažemo ona je imao pristup prema namazu, mora se musliman vratiti da izučava i da proučava znači, islam potpunosti, Kur'an. Da vide u Kur'anu koliko je primjera oni koji su ostavili namaz gdje su skončali i oni koji su ostavili pokornost Allahu gdje su skončali. Svi su skončali u džepnemu. I zato Allah su mu tela znači čenas onjem danom biće pita biće pitani jehennem lema selaka kum fi sakar fi sakar ha je stava se u velo jehennem i jehenema sakar ha Oram nut' amela miskin. Kaže i nismo kaže brinili se o miskinima, onima koji su bili potrebni. A onaj nisu se brinili o njima. Jesi to musliman mora da se brini o drugim ljudima. onaj da pazi na te, da kažemo, gladne. Da pazi na na potrebne ljude. To je isto To su detalje Islama. Da se mi vratimo na ovaj hadis gdje kaže Allah, poslanik sallam, man kane yu'minu billahi wal yu'mi l'akhir, fal yakul hayra au jesmut kaže ko vjeruje Allaha i svodnji dan, neka kaže govori dobro ili uprotivno neka šuti. I ovdje je znak isto, da kažemo, znak dobrog muslimana koji svati shvatio Islam, neće pričati osim hajr. Neće lagati pa makar u šali. Jer kaže Allah poslali Islam, kaže ko bude ostavio šanaj laž pa makari i u šali, kaže obeća nam u kuću u džanetu. I to je, da kažemo, laž Nesme čovjek da da laže i to je nije od, od tog dobrog dobrih da kažemo riječi i to se računa u onaj loše riječi kad čovjek, čovjek laže pa makar i u šalu. Da ne pričamo laž koju je trogo zabranjen u islamu. To je znači dva hadisa, od dva četiri hadisa rekli smo la yu minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu Niko od vas ne ispravno vjerovati dok ne bude svom bratu volio ono što voli sebi. Drugi hadis, men kjane yu'minu billahi vol jeumil ahir, faljekul hayra u jasmut, kaže ko vjeri u i suđi dan, neka kaže, neka govori dobro, uprotivnom neka šuti. Treći hadis ćemo inša Allah nastaviti idući puta i četvrti. Subhanak Allahumma, pešta je onda ili. احب الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه